Не знав мсьє очінь і поважної купчихи, що потужно пливла по червоному килимку в оточенні трьох чорниць і чотирьох приживалок і високого пана в чорному макінтоші й капелюсі фасону Пушкін. Замикаючи урочисту ходу, на палубу увійшов циганський хор зі співами і танцями. Посадка – Закінчувалося, останньою трапом промчала юна особа, тягнучи поперед себе важку валізу, в'язанку книжок і чорний медичний саквояж. Оркестр гримнув туш. Проваджаючи замахали хустинками, пароплав видав потужний гудок. Обійшовши сірий адміністративний будинок переслідувач Мусі, Петька Шнур, а це був саме він, кинув на березі чоботи і кухвайку, пірнув стовпчиком у срібляці хвилі і з сильними рухами погріб за той борт параплава, де його не могла бачити ані поважна публіка, ані пан капітан із матросами. Допливши до борту в оточенні чайок, котрі нахабно намагалися клюнути його в голову, вхопився за канати, вправно підтягнувся і вмить перелетів на розпечену палубу. Відхекався, полежав трохи і, лишаючи по собі мокру пляму, заповз під рятувальний баркас. Пароплав повільно відійшов від берега. Якщо ви не панночка 19 років і не їхали добу в задушливому вагоні, не сиділи дві години на валізі на спекотному київському сонечку на набережні, і на вас немає довгої спідниці у формі дзиги та ще й корсета, Фільдперсових панчішок з тісними ненависними зав'язками і капелюха канатьє, котрий не захищає від сонця, а швидше приховує добу немите спітніле волосся, і блузон ваш білий, а не сірий від пилу, і замшеві чобітки невсивих залисинах бруду, ви... Навряд чи зрозумієте, з яким шаленим почуттям щастя й насолоди Муся Марія Матвіївна Гурчик зачинила за собою двері каюти під номером 23. Як вона кинулася до широкого ліжка, на ходу скидаючи черевички, та так, що один полетів управо прямо в стелю і, здійснивши рикошет, осів на іншому боці від саф'янового крісла, а другий – вліво, влучивши у зеркало. І це ще не все. Немов бомби впали з рук на різні боки валіза, секвояж, і оберемок книг. Влучним рухом канотьє осіло на гачку вішалки, між тим, як юна панночка вже висмикувала з під розстебнутої на ходу блузки ненависний корсет. О, зараз їй могла би позазрити сама багаторука індійська богиня Калі. Навіть вона не могла б роздягнутися швидше. Але в мусі на те величезний досвід, можна сказати, звичка – мить. І Муся вже відкинулася на ліжку, стягуючи з високо піднятої вгору ніжки ненависну другу шкіру – фільдоперсову панчішку. Усе хотіла приступати до другої, як трапилася прикрена сподіванка. Двері ванної кімнати відчинилося, і на порозі з'явилася чоловіча постать. Оголений торс, рушник на голові – та ще й зі стисом зопереголетто сеньора Жозепа Верді. Так і заклякли обидва муся з піднятою догори ніжкою невідомий пан з присвистом, що застряг у горлі. Тільки зараз помітила муся на вішалці біля дверей чорний макінтош у парі з капелюхом Пушкін.